Povestea vieții mele, pista 63 Primul tren între Lille și Paris și-a reluat mersul, primul după patru ani. Germanii se gândesc cu tot din adinsul să-și schimbe Constituția. Încearcă să fie împăciuitori, deși răspunsurile lui Wilson sunt din ce în ce mai aspre. Bicaz, marți 16-29 octombrie 1918 A 43-a aniversare a nașterii mele Îmbătrânesc și e păcat. Mai am încat atâta de făcut. E păcat pentru că fie an trebuie să-mi ia ceva din frumusețea mea. Poporul meu totdeauna a fost mândru de ea. A fi frumoasă era privit întrucâtva ca una din îndatoririle mele regale. Și totuși e singura îndatorire în care n-am nicio răspundere. N-am fost niciodată deosebit de îngânfată de chipul meu, însă el mi-a fost ca un prieten și dacă va fi să se schimbe, îmi va părea că trăiesc cu cineva străin de mine și va fi ceva îngrozitor. A ploua cu gălea ta, Nando a sosit de vreme de la Iași, se tânguia că e frig. Era cu gândul la Iurea și uitase să mă felicite, deși venise drum atât de lung, anume pentru asta. Când și-a adus aminte în sfârșit, îmi lămuri că nu se putuse gândi la niciun fel de dar de ziua mea, dar că și închipuia că ce mi-ar plăcea mai mult ar fi bani pentru săracii mei, însă nu știa unde îi erau banii. Era mai nostim decât oricând, în felul lui nehotărât, și nu m-am putut opri de a-l strânge în brațe, ceea ce-l făcut să se uite la mine uluit, cu o sprânceană ridicată sus de tot spre frunte, fără să înțeleagă pe de prin ce însemna cu adevărat îmbrățișarea mea. Am izbutit totuși să storc de la el ceva vești, însă numai cu zârâita, fără mițe, fără legătură, pe care trebuia eu să le îmbin, cum mă pricepea mai bine. Am primit, bineînțeles, nenumărate telegrame și toate pomenesc de nădejdire noastre renăscute. Am dat un mare dejun, dar ploia n-a încetat toată ziua. Știri politice înviorătoare. Austria, după cât se pare, propună o pace separată fără condiții, ceea ce îmi închipui că înseamnă pacea cu orice preț. Nu pot până acum să-mi dau seama dacă e bine pentru noi. Oricum ar fi, împrejurările se desfășoară cu repeziciune și trebuie să fim pregătiți la toate și pentru orice. După cină, Nando a plecat iar cu prințul știrbei, iar eu m-am dus la culcare cam obosită. Oare ce va aduce a 43-a zi de nașterea mea? Am primit o telegramă până și de la George al Angliei. Bicaz, Miercuri, 17-30 octombrie 1918 Austria a trădat Germania. Ori și cum găsesc că e ceva grozav. Germania e dușmanca mea, dar azi mi milă de ea. Ea a ținut în picioare pe toți ceilalți. Ea era spina dorsală a întregului trup. Sunt unele lucruri la care ți-e groază să te gândești. Să fi părăsit de cei mai apropiați aliații ai tăi. Nichi ne-a telefonat de la ea și că sunt inundații și că s-a întrerupt circulația trenurilor. Ne întrebăm dacă vom putea merge la Iași de parastasul lui Mircea, care va fi sâmbătă. Bicaz, vineri 19 octombrie, 1 noiembrie 1918. Mult doritul eveniment s-a întâmplat. Turcii s-au dat în și și danelele sunt deschise. Nu mai suntem despărțiți de lumea întreagă, înnăbușiți. Sunt de acum că nu vom fi infometați. Aceasta e cea mai mare veste la care speram. E mare întâmplare de mult așteptată și, din punctul nostru de vedere, cea mai însemnată din toate. S-a deschis -a acum una din trecători, una din stabile e doborâtă, putem răsufla, putem ieși în larg. Ca cei eliberați după un asediu ne vine să strigăm de bucurie, totuși suntem cumpătați în manifestările noastre exterioare. Până și Balif, pesimistul conștiincios, cel care nu se învoiește niciodată că ar fi bune veștile socotite astfel de alții, Admite și el că în sfârșit s-a întâmplat ceva de care ne putem bucura Austria se fărâmă tot mai repede în bucăți Ce uimitoare și îngrozitoare întâmplări Se pare că toate se întorc spre binele nostru Însă până acum parcă nu le cuprinde mintea mea Toate se desfășoară atât de repede Sunt atât de covârșitoare, atât de greu de închipuit După o ploaie cumplită a fost o zi strălucită de frumoasă Am fost cu Simca și Lilica Targi la fata Morgana Voiam să-i sorb toată frumusețea pentru ultima oară. Era și mai minunată azi, cu falnicul ei colorit de toamnă. E ultima zi ce o petrece Lili lângă mine și cam venea să plângă. A fost tovarășa mea statornică și mi-a fost foarte scumpă, cu toată diferența de vârstă, care făcea pe mulți să zâmbească. Tinerețea ei voia să-și înflăcărată, care pare că-și întinde în toate părțile antenele, era tocmai ce-mi trebuia în aceste vremuri de grea cumpănă. Prea mulți pesimiști erau în jurul meu. Aveam nevoie de minunata ei încredere în mine. Are toată vioiciunea și iubirea de viață pe care le aveam și eu ca fetiță. Și apoi dragostea ei pentru mine îmi încălzește inima. E ceva atât de înviorător. La 10 am plecat la Iași. Iași sâmbătă 20 octombrie, 2 noiembrie 1918. Am ajuns devreme supravărsarea soarelui. E ziua morților. Ziua aleasă de micuțul Mircea ca să se despartă de acest pământ. Micuțul meu micea care trebuia să trăiască și să ajungă om, să fie o bucurie pentru noi și de folos sării lui. Dar n-a fost să fie, poate că Dumnezeu știe cum e mai bine. Nu e un lucru atât de ușor să ajungi om de ispravă. Ne așteaptă acolo departe în vechea biserică. Mircea, poate că ne întoarcem în curând la tine. O atmosferă plină de înfigurare e răspândită în tot orașul și ne-a întâmpinat chiar de la gară. Fărămarea în bucăți a Austrii a ridicat nădejdile naționale până la gradul cel mai înalt. Dar totuși ne mai așteaptă ceasuri grele. Trebuie să ne străduim cu toții să păstrăm liniște, ceea ce nu e ușor, fiindcă poporului i s-a înflăcărat închipuirea de o răbdare mult prea încercată. Nu știu cum se face că sunt eu mai liniștită decât ceilalți. Pricina desigur, e faptul că, deși în aparență trebuie să adoptă atitudinea pe care era silită soia țara noastră, eu nici o clipă nu mă împăcasem cu împilarea germană și nici nu crezusem că va dăinui. Niciodată, nici în clipele de cea mai mare slăbiciune, nu mă învoisem cu unele lucruri ce vedeam că se fac. De aceea nu îmi pierd azi cumpătul ca ceilalți. După dejun a venit prințul Stirbei să se spătuiască cu regele și cu mine și ne-a zugrăvit pe scurt și foarte lămurit întreaga situație. Marea primește era că ar putea să se molipsească și țara noastră de bolșevismul care ne încojoară din toate părțile. Germanii, din partea ocupată a țării, făceau tot ce puteau ca să le răspândească. Aceasta e marea primejdie și în clipa de față nu știm cât de aproape sunt de noi armatele aliate. Sosirea lor ar fi mântuirea noastră, chiar dacă ar însemna război pe teritoriul nostru. Deși pare îngrozitor, tot ar fi mai bine decât o revoluție, care ar nimici orbește și ar dobărâ tot. Știrbei are un adevărat dar de a rezuma o situație în puține cuvinte. I-a mulțumit pentru că ne zugrăvise situația în toate amănuntele ei. Bineînțeles, se adunaseră toți credincioșii noștri la biserică pentru parastas și cred că în toate mințile răsărea ca și într-a mea gândul că nu va trece mult până să ne întoarcem lângă mormântul Micea. După prânz a venit boil să mă vadă, de asemenea și Poklevski, și ne-a sfătuit asupra modului de a scoate fără primejdie din Crimea pe Tant Mini, împărătea sa mamă. Boyle e gata să ia aceasta asupra lui. e omul potrivit pentru un astfel de lucru primejdios. Eu făgădui să-l sprijin în tot felul, ca să-i dea vaporul românesc, etc. Și să pregătesc toate pentru tan mini și pentru oricare membru al familiei, dacă pot fi îndemnați să părăsească Rusia. Boyle va pleca cu această însărcinare cât mai curând posibil. La 11 ne-am întors iar la Bigas cu minion și Niki. Bicaz, marți 23 octombrie, 5 noiembrie 1918. Austriecii au acceptat un armistițiu cu italienii, supunându-se unor condiții de pace cu totul îngrozitoare. Ungaria s-a declarat republică. În Austria se petrec lucruri nemaipomenite și haotice. Ce se întâmplă în Germania nu se poate ști până acum a lămurit. Ce înfățișare va avea Europa după toate astea? Nu mă pot opri de a mă simți cam îngrijorată. Gândurile mele se îndreaptă mereu spre mama. Ce va fi gândind ea de toate acestea? Prin ce clipe va fi trecând? Dar dăchii. Bicaz, miercuri, 24 octombrie, 6 noiembrie 1918. A căzut în sfârșit guvernul Marghiloman. La 24 octombrie, 6 noiembrie 1918, guvernului al Marghilomanii se cere demisia. Se formează un guvern care era compus din general Constantin Coandă, președintele Consiliului de ministri, și ministrul al afacerilor externe. Petre Poni, ministrul instrucțiunii și cultelor. Potinenescu, Fotin ministrul agriculturii, domeniilor și ad interim la finanțe. I. Ianculeț, ministru fără portofoliu. Dr. Daniel Ciugureanu, ministru fără portofoliu. General Artur Văitoianu, ministru de interne și ad interim la justiție. General Eremia Grigorescu, ministrul de război și ad-intering la industrie și comerț. Angel Salini, ministrul lucrărilor publice. Generalul Quand arcătuiește ministerul împreună cu Văitoianu, Fotinenescu și alții. Totul s-a făcut gravnic, în taină și în puține ceasuri, căci toate fusese răbine pregătite dinainte. Din multe inimi s-a ridicat un oftat de ușurare. Parcă nu-ți vine să crezi în bucuria de a-ți vedea iar prietenii la putere. Nu știu care va fi programul acestui guvern, nădăjduiesc însă că nu se vor face greșeli. Știu că sunt cu adevărat patrioți care stau la apândă, aproape de tot de rege, sprijinindu-l și ajutându-l la fiecare mișcare. Nimic nu se face ala lejer, aceasta o știu. Sunt Oller și el în complot, mi se pare, de asemenea și Sir George Buckley. Știrbei trebuie să fie avut de lucru până peste cap. Mi se pare foarte ciudat să mă văd cu totul în afară, de noua întocmire. De obicei sunt și eu surplus, dar e mai bine așa. Nimeni nu mă va putea învinui că am avut vreo înrăvâdire asupra regelui. Astea sunt treburi de bărbat. Am uitat să spun că Grigorescu e ministru de război. Cât trebuie să fie de mândru. Am petrecut toată după amiaza, făcând vizite de rămas bun pe la săracii mei. Mi-ar plăcea să mă pot repezi până la Coțofănești, să mă închid casa și să-mi vizitez săracii, dar am primit ordin de la Iași să nu plec din Bicaz. Ce evenimente se vor fi întâmplat? Bicaz, joi 25 octombrie, 7 noiembrie 1918 Am hotărât să plec la Iași sâmbătă. Nu mai pot să rămân departe. M-a cuprins o înfrigurare covârșitoare și apoi toate merg atât de repede. Trebuie să fiu pe lângă ei toți acum și să împărtășesc bucuria lor. Mi se pare că Germania a fost îngenuncheată și că e părăsită de toată lumea. Capitularea Austriei a lăsat deschisă granița de sud a Germaniei. Bavaria e în primejdie. Pe frontul Apusean înaintează necontenit armatele aliate. Câteva din trupele noastre au fost chemate în Bucovina să facă ordine. Toți românii de dincolo de fostele noastre granițe s-au declarat liber să se unească într-un singur mare neam. Visul unei românii mari pare că se îndeplinește. Toate sunt atât de nemai auzite încât nu le pot crede. Am fost atât de obișnuiți cu necazurile și nenorocirile de când a început războiul, încât ne vine greu să credem că a sosit ceasul cel mare. Eu am crezut totdeauna în izbânda finală a aliaților. Am fost dintre cei care nu s-au îndoit niciodată chiar în ceasurile cele mai negre, dar niciodată nu mi-am făurit iluzia că voi fi înfăptuitoarea visului României mari. Totdeauna am fost părtașe la durerile și necazurile poporului meu, însă niciodată nu-mi zugrăvisem în minte cum voi fi în ceasul izbânzii finale, deși într-un rând rostisem acest cuvânt primejdios. Eu sunt din cei ce câștigă partida. Mi s-a spus atunci că a vorbi astfel înseamnă a întărăta soarta. Mi-e scris să fiu cea care câștigă, gândul acestea aproape mă înspăimântă. Și lucru ciudat, totdeauna m-am gândit la ceasul izbânzii ca la un ceas oarecare de măhnire. Omul nu câștigă decât pe socoteala altuia și din fire simt milă față de acela. Îmi urăsc dușmanul câtă vreme e biluitor, dar nu când e învins. Atunci mă umple de o milă sfârșietoare și de neîndurat. Regele a decretat sufragiu universal și împărțirea pământurilor la țărani. Îmi pare bine că a făcut aceasta, fără să fie la putere nici Brătianu, nici Averescu, ca să rămână numai numele lui, legat de această reformă, numele lealului, generosului, cinstitului și uitătorului de sine, Ferdinand I. Dacă va mai putea înfăptui și unirea tuturor românilor, atunci, în adevăr, își va fi primit răsplata pentru marea jertfă ce a făcut-o când a pornit războiul. Inima mi-e prea plină ca să pot scrie toate desnușit. Trebuie să aștept până voi ajunge la Iași și acolo mi se va povesti totul cu deamănuntul. Ce mult de lucru trebuie să fie avut prințul Știrbei și Mișu. Prințul Știrbei e netăgăduit, unul din cei ce și-a câștigat pintenii de cavaler, dacă ieșim învingători. A muncit fără răgaz în acești doi ani grozavi, sau mai bine zis patru ani, ce au mai fost și cei doi ani de neutralitate, destul de anevoioși și ei. Din fire e pesimist. Puterea lui cea mare e o statornicie liniștită și neclintită, care se găsește rar în neamul românesc. Dacă se va împlini marea mea dorință de a vedea iar noastre alături de aliați, aceasta rămâne de văzut. Germania pare a fi slăbit atât, încât nu va mai fi nevoie de luptă, nici la noi, nici a Iurea. Însă toți ar putea să se fie alcătuit în plan, fără ca eu să știu nimic. Nu mă pot opri de a nădăjdui că există un astfel de plan. De a-și putea numai să ridic de pe mine povara mari dureri care mă însoțește zi și noapte. Dar cum să mântuiești pe cel ce nu vrea să fie mântuit, ce clânce în amărăciune. Bicaz, sâmbătă 27 octombrie, 9 noiembrie 1918. Primește nenumărate telegrame entuziaste. A început să se răspândească iarăși cu o nouă însuflețire, strigătul de împărăteasă a tuturor românilor Și e ceva mai îndreptățit decât acum doi ani Wilson a declarat că va sprijini drepturile românilor de a se aduna la oaltă într-un singur popor Președintele Statelor Unite ale Americii între 1913-1921 E ciudat că lui Wilson îi se dă o putere atât de mare Însuflețirea crește, crește mereu îmi vine greu acum să rămân aici, dar am să fiu în curând în mijlocul vălmășagului și fără căluși de data asta. Niciodată nu mi-am ascuns de tot simțirea, dar adesea a trebuit să rămân mută când fierbea sângele în mine, de indignare și de revoltă. Ca să-mi potolesc mă tot duc printre săraci și le împart ultimele mele provizii. Am fost pe la cele două babe zdrențuite și ciudate din coasta dealului și le-am lăsat bogate provizii pentru iarnă. M-am dus de asemenea la pângărați, să-mi au rămas bun de la un băiețel tuberculos și trist aflat la spital, care făcea mai mulți kilometri pe jos ca să vadă pe mama regină. Mă duc pe rând în fiecare vale și mi-au -mi rămas bun de la toți smeriții mei prieteni, iar ei își revarsă asupra mea cuvântările lor. Ileana, de asemenea, a fost în fiecare zi să-și vadă o crotiții, ducând mai departe conștiincioasă, munca începută cu oncle Joe. După amiază am întâlnit un transport de prizonieri italieni. Am oprit mașina și le-am dat sigări, iar ei au izbucnit în urale puternice. Mai târziu a sosit la Abicaz un alt transport. Nu în de de 24 de ore și a spus să li se dea tot ce s-a putut găsi. N-a fost tocmai ușor, căci ne-au cam secat proviziile. Seara, înainte de a merge la culcare, am primit de la Prințul Stilbei minunata veste că aliații, împreună cu prietenul meu Radu Rosetti, au trecut Dunărea și au intrat în țară. Alte amănunte n-am avut, dar aceasta era vestea așteptată cu o înfigurată nerăbdare. Bicaz, duminică 28 octombrie, 10 noiembrie 1918. Ultima zi la Bicaz, se strâng lucrurile de pe casă, ceea ce dă locuinței noastre o înfățișare tristă. S-a declarat mobilizarea generală, URA, Așadar, suntem încă o dată fățiși alături de aliații noștri. Ne luăm iar rândul printre luptători. Germanii au primit ordin să evacueze țara, să se dea în sau să se lupte. Kaiserul Wilhelm și principele moștenitor au abdicat. Pare cu neputință. Mândrul meu văr Bill. Nu pot să spun că îmi pare bine. Fără îndoială e un sfârșit logic, dar mie una îmi place ca o țară să trăiască sau să moară împreună cu domnitorul ei, Culegile ei, ca un tată cu familia lui. Kaiserul Wilhelm a încercat să ne nimicească, dar eu nu voiam să-l văd pe el nimicit. Voiam să-l văd învins, da, aceasta o doream cu patimă, pentru că voise să vadă țara noastră ștearsă de pe fața pământului. Pentru noi, el înfățișa o tiranie brutală și nemiloasă. Avea în firea lui ceva din semeția care pare că duce fără greși la prăbușire. În felul lui era o putere și a fost totdeauna în energia lui nemăsurată ceva ce mai a insuflat simpatie. Erau totuși în ființa lui alte laturi pe care nu le puteam suferi. Dar, trebuie să spun, nu-mi place să aud vorbind de abdicarea lui. E un lucru care entristează. Poate din pricina solidarității între caste, căci astfel nu era între noi prea multă dragoste. Azi, când mi-am făcut colindul printre săraci, am fost peste tot întâmpinată cu uralele soldaților mobilizați. Plecau ea liniștiți de pe la vetrele lor, fără a se tângui. Ființe răbdătoare ce mă umpleau de admirație. Le-am dat țigări. Avea mașina încărcată cu vârf, cu lucruri pentru femei și copii. M-am întors acasă cu mâinile goale și după masă am plecat la piatra să iau trenul spre Iași. Iași, luni 29 octombrie, 11 noiembrie 1918. Ziua ce am petrecut a fost ceva nemaipomenit. fusese înrugată să sosesc la Iași mai târziu decât la ceasul hotărât. Credeam că era din cauza mobilizării și transportului de trupe. Însă pricina era că mi se pregătise o primire triunfală. Picai din tren drept în brațele lui Nando și apoi mă găsi față față cu generalul Cuandă, Noul nostru prim-ministru și cu saint -Oler. Toți francezii rămași se adunaseră la oaltă și erau în sfârșit iar în uniformă Era și o delegație de transilvăneni în frunte cu Mihai Popovici, cu Ion Vescan și Chiroiu Mi-au oferit un buchet de flori și din întreg sufletul m-au preamărit ca pe îngerul păzitor Al marelui nostru vis național Ca pe aceea care din mijlocul tuturor nenorocirilor Niciodată nu slăbise și nu pierduse nădejdea și, asemenea, unui far strălucitor îi călăuzise prin întuneric până la marele ceas al luminii. Ioan întreagă tot cu astfel de cuvinte, mi s-au adus mulțumiri. Veniseră doamne, ofițeri, profesori și studenți. Fiecare părea că are de gând să țină o cuvântare, dar nu se auzea ce spuneau din plicina uralelor. Era atâta lume, atâta îmbulzeală și atâta entuziasm, încât învenea venea și să plâng și să râd. Să fii în stare, după o lungă oprimare, să răsufli iarăși liber, să te poți bucura după atâta suferință, să poți iarăși strânge pe față mâna prietenilor, era o nemărginită fericire. Deodată se făcută cere și se întoler înainte spre mine. După ce rosti din partea Franței o scurtă cuvântare de o frumusețe desăvârșită, îmi oferi la Croix de Guerre, pentru că fusese o regină vitează și o prietenă neclintită, leală și credincioasă, tot atât de statornică în ceasurile de nenorocire ca și în cele de izbândă. Astfel sunau chiar cuvintele lui. Aceasta a fost aproape mai mult decât puteam primi fără a plânge. Nimic nu mă mișca mai mult decât să mă văd privită ca un soldat care și-a făcut vitejește datoria. În uralele unei imense mulțimi, pleca în sfârșit cu regele înspre casa mea. Ziua întreaga am petrecut-o, după cum își poate oricine închipui, primind lumea care venea să mă felicite și să se bucure cu mine. Unul dintre cei dintei a fost prințul știrbei și am încercat să-i mulțumesc pentru credința lui, totdeauna, vie. Dar el e prea modest și niciodată nu ne lasă să-i mulțumim. Eu singură cunosc nevoia sa lui muncă și știu cum întotdeauna și în cea mai grea clipă a fost alături de noi în ceasurile de restriște. Cum îl ajuta pe rege să-și mâne barca prin cele mai covârșitoare greutăți și să evite stâncile primejdioase și cum nu se lăsa abătut de desnădejde, Deși uneori a fost neomenos, ponegrit și învinuit, căticluise cine știe ce tiri. El mai abusese și neobișnuitul curaj moral de a spune suveranilor săi unele lucruri câteodată greu de îndurat, dar care ne ajutau să ne învingem pe noi înșine, să fim gata la orice jerfă și să trăim cu un singur gând, binele și cinstea țării noastre. Da, îi datorăm mult. El nu-i din acei ce umbră după faimă. Firea lui tăcută și ca mândră îl împiedică de la așa ceva. Desigur că niciodată nu se vor recunoaște pe deplin însușirile lui, căci așa e soarta celor ce muncesc pentru un ideal și nu pentru ei înșiși. Dar și-a iubit cu adevărat țara și legile ei și le-a slujit cu fidelitate și aplegare. O mare parte din binele ce ne-a fost hărăzit azi e datorit devotamentului lui. Aceste pagini, cel puțin, vor fi mărturie a acestui adevăr și cred că cei care mi-au urmărit povestirea până aici și-au dat ușor seama că fie ce vorbă pe care o scriu e adevărată. Astăzi, evenimentele se desfășoară atât de repede încât nu pot să le însemn aici, așa cum se ivesc unul după altul, aproape ceas cu ceas. Ce înfățișare va avea lumea de acum înainte e greu de închipuit. Nu pot să mă obișnuiesc cu gândul că au aplicat Kaiserul și fiul său. Se zice că va fi o regență, dar cine să fie regent dacă Germania s-a declarat republică? Toate sunt încălcite și cele ce se întâmplă nu-mi plac, deși, printre atâtea schimbări, a venit și rândul împlinirii dorințelor noastre, într-o măsură mai mare chiar decât ne visau cele mai înflăcărate nădejdi. Poporul nostru e nebun de fericire și de entuziasm. S-a decretat armistițiu pe toate fronturile, însă la noi n-a încetat mobilizarea. E greu să cuprindă mintea omului atâtea întâmplări deodată. Eu rămân liniștită în mijlocul înfrigurării și aproape nu îndrăznesc să mă las cuprinsă de vreun sentiment de triumf. Pentru mine un triumf nu poate fi decât ceva solemn. Am suferit atâta și chiar azi ne găsim în fața unor probleme atât de încălcite. Sunt o suverană foarte conștientă de adevăr și îmi dau seama pe deplin că se va menține cu greu casta noastră în această pornire nebună spre democrație. Mai e și problema sfârșitoare și crânta omilire a durerii intime ce ne-a lovit. Eu cel puțin așa o socotesc. Afară de aceasta, triumful nostru e clădit pe prăbușirea atâtor lucruri, încât trebuie să las pe alții să înalțe cântece de bucurie. Mulțumesc cu lui Dumnezeu că timpul nostru de umilire și de împilare a avut un sfârșit atât de minunat, dar va trece vreme până să mă cred o mare regină, după cum mă numesc ei cu nespus avânt. Am primit pe generalii noștri și ne-am felicitat unii pe alții. Toți îi mulțumesc pentru neclintita încordare a împotrivirii mele. Primii mulțumirile lor, bucurându-mă la gândul că fusesem cu adevărat un bun oștean. Întâlnirea cu prezan a fost îndoioșătoare. Eram atât de nenorocită în ziua când ne-am văzut pentru ultima oară. Ligorescu e încântat că e ministrul de război. Declară că ar fi vrut să-mi ceară sfatul înainte de a primi, dar eu nu eram acolo. Arată o mândrie plină de demnitate. Au venit să se întâlnească la mine, Sir George, Barclay, Sentoler și vopica, iar la urmă, primii pe toți miniștrii noului nostru guvern. treia oară după atâtea luni am putut zâmbi unor miniștri. Le-am strâns mâna cu plăcere și le-am spus-o și lor. Am stat apoi de vorbă cu multă însuflețire, și în mai multe rânduri i-am făcut chiar să râdă. Ne despărțim în toți cu deplină voie bună. Ca încheiere a acestei zile atât de pline, a venit generalul Balar să mă întrebe dacă vreau să iau cina la misiunea militară britanică, spunându-mi că ar fi o deosebită plăcere pentru ei dacă m-ar avea în mijlocul lor în această zi de pomină. Primi și luai cu mine pe Elisabeta și Miniu, pe generalul Balif și pe Irene Procopiu. A fost o mică adunare veselă, fericită, plină de voie bună și de sentimente prietenești. Era acolo și colonelul Boyle ca să se bucure cu noi. Și astfel s-a sfârșit această zi lungă și prea plină de zguduiri. Iași, miercuri 31 octombrie, 13 noiembrie 1918. Nu se potolește adânca în frigurare. Din Germania sosesc necontenit nenumărate vești contradictorii. Se pare că s-a produs o desăvârșită și de plină prăbușire a vechii stări de lucruri. Se zvonește că împăratul și prințul de coroană au fugit în Olanda și că socialiștii au înălțat steagul roșu deasupra palatului. Nu știu dacă toate acestea sunt adevărate, dar dacă e așa e îngrozitor. Mă gândesc mereu la mama, care trebuie să fie la coburg și îmi dau seama cât de grozave trebuie să fie toate astea pentru ea. Femeile din Germania au făcut un apel către cele din Franța și Anglia ca să nu le lase să moară de foame ce înspăimântătoare stare de lucruri, ce răzbunare pentru toate suferințele ce ne-au fost impuse nouă și altor țări. Se pare că vom trăi toată iarna cu proviziile pe care aveau de gând germanii să le care afară din țara noastră și al căror transport a fost acum oprit. Noi am fi murit de foame iarna asta, dacă n-am fi scăpat de ei. Dar de aceasta prea puțin le păsa lor. Se pare că înhățau absolut tot ce găseau. Totuși nu pot privi fără durere la prăbușirea unei țări pe care am iubit-o și în care am fost fericită. Nu mă pot opri de a plânge cu cei care suferă din picina grozavei ei răsturnări. Și apoi au fost atât de viteși soldații germani. Căderea țărilor constituie poate o lecție grozavă, dar e o lecție care mi-ar plăcea mai bine să o citesc în istorie decât să o trăiesc. Mă urmărește imaginea mamei care a pierdut tot în Rusia și trebuie acum să fie de față la nimicirea țării ei adoptive. Se vorbește de o intrare triumfală a trupelor noastre împreună cu ale aliaților în București. Nando a propus chiar să fiu și eu călare în uniformă alături de el. N-aș fi cerut niciodată așa ceva, dar e bineînțeles cea mai mare cinste ce mi se putea face, căci de a fost vreodată vreo regină legată de armată, eu am fost acea regină. Aceasta o spun fără nicio sfială. Am avut o convorbire tristă cu prințul știrbei. S-au evit învinuiri înverșunate împotriva lui. El crede că poate ar fi bine să-și dea demisia din situația de cel mai înalt demnitar al casei noastre.